Була величезна. Тепер її скоротило метро. Поїздка від політехнічної до арсенальної разом зі спуском та підйомом забирала якихось кільканадцять хвилин. Крок за кроком відкривається з дитинства картини. Старі райони міста міняються не так швидко, як новітні. Ось подряпані кулями стіни арсеналу. Сюди малого Андрійка колись уперше привів батько Степан Ващенко. Читав на захололих мурах гарячий літопис своєї бойової молодості. Сіра пощерблена цегла і зараз, мов, сторінка загадкової кам'яної книги. Знаки від куль на ній, наче літери. Зумійте, як і прочитати їх. Рівна геометрична лінія, Московська вулиця. І нарешті рідний провулок з подвійною назвою Барачно-Вишневий. Тут його Андрієва Колиска. Звідси сім'я Ващенків вибиралася лише один раз в евакуацію. Разом з заводом, на якому працював батько. Тоді Ващенків виїжджало п'ятеро. Батько, мати, Кирило, Оленка, він. Тепер залишилися тільки він та мати. Та Оленчині діти. Та ще його Ніна, що прибула сюди з далекої планети. Думка про те, що дома, можливо, на нього чекає лист від дружини, підбадьорила. Він пішов швидше. Галина Федотівна відразу збагнула, чого шукає очима син. «Поштарка ще не приходила», – сказала якомога спокійніше. «А вчора?» «Не було вчора, буде сьогодні». Висока і сутула, як і її син. Каштанове волосся від пережитих літ стало попелясте, наче поволі зотліло. Мати куховарила біля газової плитки на кухні. Обережно, щоб не пригоріла, мішала дерев'яною ложкою манну молошну кашу для меншої внучки Наталки. Дворічну Наталку та восьмирічну Таню видно було крізь прочинені двері. Вони гралися в бабиній кімнаті. Наталка, як бусел, стояла на одній ніжці в дитячому драбинястому ліжку, рученятами тримаючись заполіровані бильці. Побачила Ващенка, гукнула Дядю Андрюшу, дай сім'ю. Сім'єю Наталка називала дві замурзані ляльки, виленялого гумового песика, цілулоїдну качку та інші іграшки, з якими вночі спала, а вдень бавилася. Андрій Степанович позбирав іграшкове багатство племінниці, подав їй ліжко. Поцілував дівчинку в теплу запашну, як пташине пір'я голівку. Дівчатка глянула на нього вдячними розумними очима. Андрій аж знітився від її погляду. Такими ті очі видалися йому всезнаючими і дорослими. Точнісінько, як оті страдницькі оченята ухлоп'яти на руках сікстинської Мадонни, репродукції з якої він так старанно вивчав у період юнацьких мистецьких захоплень. Наталчина сестричка Таня, худенькі ручки й ніжки, дві туго заплетені кіски, і так само не політах допитливі очі, типовий мультиплікат у коричневій шкільній формі. Моторно одягла зелененьке підбите вітром пальтечко, червоний беретик, знатугою підняла важкий пузатий портфель. Запобігливо попросила, «Бабусю, дайте хоч десять копійок на буфет. Бери хліб та яблуко, ото тобі увесь буфет». Школярка жалісливо скривилась, «Усі купують і бутерброди, і цукерки, тільки я!» Галина Федотівна докірливо похитала головою. «Ех ти! А де ж я візьму стільки грошей?» «На тобі п'ятнадцять копійок», – знайшов у кишені монетку Андрій Степанович. «Спасибі, дядю!» Поцілувала в колючу щоку, метнулася і вже за порогом. «Школа? Запізнюватися не можна!» «Дядю, на шийку!» – заквилила Наталка. «Покатай!» Незважаючи на втому, вжеладим був задовольнити прохання улюблениці. Та виручила мати. Я тобі дам на шийку, ану застил снідати. Андрій підхопив дитину і переніс на високий плетений стілець. Ця нехитра споруда, спеціально виготовлена для годування дітей, нагадувала Ващенкові хитромудрі суддівські крісла біля волейбольних сіток. Та цей спогад теж належав до призабутої юності. — А ти снідав? — спитала мати в сина. — Снідав у нашій їдальні. — То лягай, бо он ледве на ногах стоїш, аж по чернів. А Ніна напише. — Мусить колись написати, — нерадісно погодився Андрій. Він поплентав у свою кімнату. Тут усе нагадувало про Ніну. Її духи, її старенькі плаття нові взяла з собою, її портрет, фотошедевр, кінооператорської майстерності. Не було тільки самої Ніни. Покинула, зрадила, забула. Довго дивився на фотографію. Оживала її усмішка, її надміру сині, водночас веселі й ніби потьмарені смутком очі, кожна риса дорогого і рідного обличчя. Упав до ліниць на ліжко. Здавалося, подушка теж береже, П'янкий запах, її легких, як льон, сонцем вивілених кучерів. Господи Боже, добра чи зла доле.